Глен Кук. Чорна рота. Текст читає Сергій Робчук. Дошократ мчав уздовж дороги, що звивалася через одну з долин на захід від чарів. Ми були неподалік від того місця, де відпочивали на пагорбі і зіштовхнулися салатовим туманом. Я пригадав, крізь що ми їхали, там у чарах. Фонтан тієї речовини не зачепив нас. Що там відбувалося? Може, це було щось на кшталт змови, Аби залишити нас на милі з повстанців. Під кінець стало очевидно, що стратегія пані полягала у максимальному знищенні. Вона прагнула, аби з кожного боку вижила лише незначна меншість, вона проводила чистку у неї залишився лише один ворог серед зневолених душокрад душокрад, який поводився зі мною майже добре, який принаймні раз врятував мені життя на сході сліз, коли грозовиця збиралася вбити нас із вороном. Дошокрад, який був єдиним серед зневолених, хто спілкувався зі мною, як з людиною, щось розповів про старі часи, реагував на мою неситиму цікавість. Що я в біса тут роблю, жиночись поруч із пані, полюючи на істоту, яка може поглинути мене, не зморгнувши оком? Дошокрад повернув за пагорб, а коли ми за кілька секунд вилетіли напряму, він уже зник. Пані намець повільнилась, поволі повернула голову, а тоді смикнула вішки та спрямувала коня до лісу що простягався внизу і підступав до дороги. Вона зупинилась на узлісці. Мій звір спинився поруч. Пані зіскочила з коня. Я безтямно повторив за нею. Коли я випростав ноги, її тварина падала додолу, а моя була мертва, хоча й стояла на закляклих ногах. В обох на горлянках чорніли опіки завбільшки з кулак. Пані змахнула рукою та рушила вперед. Я нахилився, натягнув лук з покладеною стрілою і приєднався до неї. Я рухався сторожко та безшелесно, пробираючись крізь кущі, не згірш лисиці. Вона зупинилася, присіла і вказала пальцем кудись наперед себе. Я поглянув у вказаному напрямку. Спалах, за ним іще один спалах, а за ним дві секунди швидких образів і порожнеча. Недалі, як за 50 ліктів, я побачив постать, яка стояла на колінах спиною до нас і що з робила. Наразі не було часу ставити моральні питання, які в мене виникли та істота кілька разів намагалася мене вбити. Моя стріла злетіла з ті ТВ, перш ніж я усвідомив, що роблю. Вона ввігналася по статі в голову, та похилилась уперед. Я секунду витріщався, а тоді важко видихнув. Так просто. Пані зробила три кроки вперед. Вона спохмурніла. Праворуч від нас пролунав швидкий шелест. Щось зашурхотіло кущами. Пані крутнулася і кинулась на відкриту місцевість, ляснувши мене по руці, коли пробігала повз. Вже за кілька секунд ми були на дорозі. Ще одна стріла була готова до пострілу. Пані скинула руку і показала. За 50 кроків від нас із лісу вигуртнула прямокутна тінь. Постат на ній замахнулася рукою, наче пожбурила щось у наш бік. Я похитнувся від невидимого удару. Здавалося, мої очі заснувала павутина. Перед ними все попливло. Я заледве побачив, як пані собі змахнула руками. Павутина зникла. Я зрозумів, що цілий. Пані вказала на Килим, який стрімко здіймався вгору і рухався від нас. Я натягнув лук і випустив стрілу, сподіваючись, що вона влучить у рухому ціль на такій відстані. Цього не сталося. Проте лише тому, що Килим різко шарпнувся донизу і навалився на один бік, доки стріла ще була в повітрі. Моя стріла пройшла за кілька пальців від потилиці вершника. Пані щось зробила. Повітря загуділо. Нізвідки з'явилася величезна бабка, як та, яку я бачив у захмареному лісі. Вона кинулася на килим і влетіла просто в нього. Килим закрутився, перевернувся і затріпотів. Верхівець злетів і полетів донизу з розпачливим криком. Щойно та людина торкнулася землі, я випустив ще одну стрілу. Як усмить верхівець смикався, а тоді завмер. Ми наблизилися до нього. Пані зірвала з жертви чорний шолом. І вилаялась. М'яко, але з викрутасами немов старий вояка. «Що?» – нарешті спитав я. Чоловік виявився достатньо мертвим, аби задовольнити мене». «Це не вона». Пані обернулася до лісу. На кілька секунд її обличчя спорожніло. Тоді вона повернулася до летючого килима і смикнула головою в напрямку лісу. «Сходи й поглянь, чи то жінка. Поглянь також чи на місті кінь». Вона жестами наказала килиму наблизитися. Я рушив, відчуваючи, як кипить мій мозок. «То душократ був жінкою? Ще й підступною?» Вона готувалася до того, що сама пані переслідуватиме її. Мій страх зростав, доки я повільно і тихо рухався лісом. Дуже краду обвів об'їв довкруг пальця і значно винахідливіше, ніж того очікувала сама пані. Але що далі? Мене так часто намагалися вбити, нехай хоч зараз на мене ніхто не ласиться. Але нічого не сталося. Окрім того, що я тихцем дістався до трупа посеред дерев, здер чорний шолом і з'ясував, що переді мною вродливий юнак. Мене сповнили страх, злість та розчарування. Я копнув молодика ногою. Гарно. Знущаюся з мертвого м'яса. Мій вічей тривав недовго. Я заходився розвиратися табором, де чекали двійники. Вони перебували тут досить довго і були готові залишатися ще довше. Їхніх запасів вистачило б на місяць. Мою увагу привернула чимала торба. Я розрізав шворку, якою вона була зав'язана, та зазирнув усередину. Папери. Згорток, що важив не менше вісімдесяти мір. Мене охопила цікавість. Я походцем розвернувся, не побачив нічого загрозливого і зарився трохи глибше. І одразу ж усвідомив, що знайшов. Це була частина прихованих записів, які ми викопали у захмареному лісі. Що вони тут робили? Я вважав, що до віддав їх пані. Ох, змова і контрзмова. Можливо, він справді віддав частину. І, можливо, залишив собі решту, яка, на його думку, виявилася б корисною пізніше. Можливо, ми так дихали йому в спину, що в нього не було часу їх забрати. Можливо, він повернеться. Я ще раз розвернувся, знову наляканий. Нічого не вирушилося. Куди він подівся? Вона, нагадав собі я, дуже був жінкою. Я поглянув навкруги, шукаючи докази зникнення зневоленої, і незабаром знайшов сліди ніг, що вели глибше в ліс. За кілька кроків від табору вони приводили на вузьку стежину. Я присів і поглянув на лісовий прохід, крізь золоті порошинки, що погодувалися у списах сонячного світла. Я підвівся, наміряючись продовжити вистежувати. «Повертайся!» – в моїй голові пролунав голос. «Повертайся!» «Пані, я заспокоївся, що не доведеться йти стежкою, і повернув назад. Це був юнак», – повідомив я, наближаючись до пані. «Я так і думала». Вона тримала килим під рукою. Він висів у повітрі у двох ліктях від землі. «Сідай!» Я скофтнув і зробив, як вона веліла. Це було, наче залазити у човен з глибокої води. Двічі я ледве не впав. Пані посидувала за мною, і я промовив. Він, вона, залишалася верхи і поїхала лісовою стежкою. В якому напрямку? На південь. Килим повільно піднявся. Під нами зменшувалися мертві коні. Ми полетіли понад лісом. Мій слунок почувався так, наче напередодні ввечері я випив кілька бакла гвина. Пані Тексем вилаялась. Нарешті голосніше вона промовила. «Сука! Вона всіх нас переграла, включно з моїм чоловіком. Я не сказав нічого. Я розмірковував, чи варто згадувати про папери. їй буде цікаво. Але мене вони цікавили також, а якщо я скажу про них зараз, то не отримаю шансу їх проглянути. Закладається, що саме це вона й робила. Позбавлялася від зневолених, вдаючи, що є частиною їхньої змови». А далі була б моя черга. А тоді вона просто залишила покорителя у землі. Вона отримала б все і змогла б тримати його скутим. Він не може звільнитися без допомоги. Вона радше думала в голос, а не зверталася до мене. І я прогавила докази. Чи не зважала на них. Все постійно було перед носом. Підступна сука. Вона згориться це. Ми почали падати. Я ледве не викинув ту незначну кількість їжі, що була в моєму шлунку. Ми впали у долину, яка виявилася глибшою, ніж більшість у цій місцевості, хоча пагорби з обох боків не сягали вище 200 ліктів. Ми сповільнилися. Стріла, озвалася вона, я забув наготувати ще одну. Близько півтори версти ми летіли над долиною, а тоді почали здійматися над схилом, доки не опинилися поруч із оголеними останцями. Там ми зависли, ледве не притуляючись до скелі. Дув різкий і холодний вітер. В мене заніміли руки. Ми були далеко від вежі, на території, де вповна панувала зима. Я весь час тремтів. Єдиним попередженням було й ніжне. Тримайся. Килим рвонув уперед. За півверсти ми побачили постать, яка низько прихилилася до гриви коня, що відчайдушно скакав. Пані опускалася, доки ми не опинилися за якихось два лікті від землі. Дощокрад нас побачила. Вона скинула догори руку, явивши оборонний жест. Ми наближалися до неї. Я випустив стрілу. Килим затріпотів навколо мене, коли пані спрямувала його вгору, намагаючись збити коня й вершника. Вона підняла його недостатньо. Удар змусив килим підскочити. Частина рами затріщала та зламалася. Нас закрутило. Я відчайдушно тримався, доки небо і земля кружляли навколо. Неприємності не закінчилися. Ми врізалися в землю, нас іще більше закрутило. Ми знову і знову перекидалися. Я вилетів геть. Я одразу ж зіп'явся на ноги і, похитуючись, поклав на тятиву наступну стрілу. Кінь шокрада впав зі зламаною ногою. Дошокрад виявилася поруч. Вона стояла на чотирьох, ошелешено мотаючи головою. За її попереку стирчало срібне вістер стріли, вказуючи, що я не схибив. Я випустив стрілу. І ще одну, і ще одну, пригадуючи жахливу живучість, яку в захмареному лісі демонстрував кульгавий, коли ворон звалив його стрілою силою його справжнього імені і досі, боячись, я випустив останню стрілу і видобув меч. Я кинувся вперед. Я не знаю, як спромігся зберегти зброю після всього, що трапилося. Я добіг до душокрада, високо здійняв клинок і вдарив з усіх сил, тримаючи зброю обіруч. Це був найстрашніший і найжорстокіший удар, якого я коли-небудь завдавав. Душокрадова голова покотилася геть. Злетів чорний шолом. На мене осудливо дивилося жіноче обличчя. Обличчя жінки, яка майже не відрізнялася зовні, від моєї супутниці. Очі Душокрада зосередилися на мені. Її вуста спробували щось вимовити, я завмер на місці, намагаючись стямити, що це все вбійся означало. Життя полишило Душокрада, перш ніж я вловив сказане нею. Я десятки тисяч разів повертатимусь у ту мить і намагатимусь прочитати слова з тих пересмертних вуст, де мене дісталася пані, тягнучи одну ногу. Звічка змусила мене обернутися, і опуститися на коліна. Вона зламана, відповіла пані. Не зважай, це може зачекати. Вона важко і швидко дихала. На якусь мить я подумав, що це через біль, а тоді помітив, що вона дивиться на голову. Вона почала сміятися. Я поглянув на таке, схоже, на її власне обличчя, а тоді на неї. Вона поклала руку мені на плече і злегка сперлася. Я обережно підвівся, обхопив її рукою. Та сука мені ніколи не подобалась, кинула вона. Навіть коли ми були дітьми. Вона сторожко зіркнула на мене і вдавилася словом. Життя полишило її обличчя. Вона знову стала крижаною. Якщо в мені колись і жеврила та дивна іскра закоханості, в чому звинувачували мене мої побратими, вона остаточно згасла. Я ясно побачив те, що хотіли знищити повстанці. Ту частину руху, що була справжньою білою трояндою, а не маріонеткою монстра, якого створила ця жінка. А тепер прагнула її знищити, аби занурити світ у власний сорт жаху. В то миття Радо поклав би її голову поруч із головою сестри. Другої, якщо вірити до Шокраду, другої сестри, подібне не заслуговувало на відданість. Існують межі чиєїсть удачі чи влади, перш ніж людина почне чинити опір. В мене не вистачило сміливості піддатися власному імпульсу. Можливо, пізніше. Капітан припустився помилки, почавши служити до Шокраду. Чи була моя власна позиція відповідною, аби сперечатися з ним про ту службу на підставі того, що вона закінчилася зі смертю до Шокрада. Я сумнівався. Принаймні, це вимагатиме справдешньої битви. Особливо, якщо, а я саме так і підозрював, він допоміг синдику в Берілі. Самому існуванню роти, здається, не загрожувала небезпека, якщо лише ми переживемо бійню. Він не схвалить ще одну зраду. В конфлікті моралі він знайде більше зло. Чи існувала рота досі? Битва при чарах не закінчилася, а ми з пані були далеко. Хто знав, що трапилося, доки ми переслідували зневолону зрадницю? Я поглянув на сонце і був вражений побаченим, оскільки минуло лише трохи більше години. Пані також згадала про чари. «Килим лікарю», – промовила вона, – «нам краще повернутися». Я допоміг їй дошкандибати до решток Килима душокрада. Той був майже знищений, але пані вважала, що він іще може працювати. Я в садиві її взяв лук, який вона мені подарувала, і сів перед нею. Вона зашепотіла. Килим з великим зусиллям здійнявся в повітря. Він видавався надзвичайно ненадійним. Я сидів, заплющивши очі та сперечаючись самі з собою, доки вона зробила коло над місцем загибелі душокрада. Я не міг впоратися зі своїми почуттями. Я не вважав, що зло в активному його прояві – лише справа поглядів, однак я бачив достатньо… Аби це поставило під питання мою філософію. Якщо пані не була втіленням зла, то була така близька до цього, що майже не відчувала різницю. Ми поволі полетіли до вежі. Коли я розплющив очі, то побачив величезну темну брилу, що з'явилася на видноколі та поступово збільшувалася. Я не хотів повертатися. Ми пролетіли над кам'янистою ділянкою на захід від чарів на висоті заледве у сто ліктів, потроху забираючи вгору. Пані мусила цілковито зосередитися, аби втримувати килим у повітрі. Я боявся, що ця штука полетить униз чи віддасть душу над армією повстанців. Я нахилився вперед і заходився розглядати волку, намагаючись обрати місце для посадки. Саме тоді я й побачив дівчинку. Ми пролетіли вже три чверті шляху. Я помітив якийсь рух. Любонька поглянула на нас, прикриваючи очі від сонця. З тіні вихопилася чиясь рука, і затягнула її у сховок. Я глянув на пані. Вона нічого не помітила. Вона була зайнята тим, що тримала нас у повітрі. Що відбувалося? Невже повстанці загнали роту до скель. Чому я більше нікого не бачив? Напружуючись, пані поступово набрала висоту. Переді мною простягнувся прохід. Земля перетворилася на справжнє жахіття. Її встеляли десятки тисяч мертвих повстанців. Більшість загинули просто у строю. Рівні були виповнені мертвими з обох боків. На похиленому стовпі на верхівці піраміди майорів стяг білої троянди. Я ніде не бачив, аби хтось рухався. Над землею панувала тиша, хіба шумів холодний північний вітер. Пані намить втратила концентрацію. Ми полетіли вниз. Вона зупинила нас за десяток ліктів від зіткнення. Не рухалося нічого, окрім стягів, що тріпотіли на вітрові. Поле бою нагадували щось із фантазій ошалілого художника. Горішній шар мертвих повстанців Лежав так, наче вони загинули, відчуваючи нестерпний біль. Їх неможливо було звічити. Ми піднялися над пірамідою. Навколо неї прокотилася смерть, викладаючи мертвих до самої вежі. Ворота стояли відчинені. В їхній тіні також лежали тіла повстанців. Вони пробиралися всередину. На верхівці піраміди я помітив заледве кілька тіл, всі належали повстанцям. Певно, мої побратими були всередині. Могло статися, що вони й досі билися у тих покручених коридорах. Те місце було занадто неосяжне, аби захопити його швидко. Я прислухався, але нічого не почув. Верхівка вежі лежала у трьох сотнях ліктів над нами. Ми не могли піднятися вище. Там з'явилася постать і замахала до нас руками. Вона була низенька і убрана в коричневе. Вона накульгуючи перейшла до кращого місця огляду та продовжувала махати. Килим піднявся. Ще дві сотні ліктів. Одна сотня. Я озирнувся на панораму смерті. Чверть мільйона людей? Просто в голові не вкладалося. Занадто неосяжно, щоб усвідомити реальні масштаби. Навіть під час найвидатніших битв покорителя такого і близько не було. Я поглянув на пані. Вона спланувала все це. Тепер вона стане цілковитою повелителькою світу, якщо вежа стоїть у битві, що тривала всередині. Хто міг проти неї виступити? Чоловіча частина континенту загинула. З вибігло півдесятка повстанців. Вони заходилися обстрілювати нас. До висоти килима долетіло лише кілька непевних стріл. Солдати припинили обстріл і почали чекати. Вони знали, що ми в халепі. П'ятдесят літків, Двадцять п'ять. Пані, було важко навіть із допомогою кульгавого. Я трясся на вітрові, що загрожував жбурнути нас на вежу. Я пригадав довге падіння завивача. Ми були на тій висоті, що й він. Зиркнувши на рівнину, я побачив форвулаку. Істота ляво висіла на хресті, але я знав, що вона досі жива. До кульгавого приєдналися ще люди. Дехто тримав мотузки, хтось піки чи довгі жердини. Ми підіймалися надзвичайно повільно. Це перетворилося на сміховинну напружену гру, коли до порятунку буквально сягнути рукою, але не вистачає кількох пальців. Мені на коліна впала мотузка. Сержант гвардії заволав. «Прив'яжи її!» «А якщо до мене вилобку?» Я рухався буквально зі швидкістю росту каміння, бо я чище порушу рівновагу килима. Я відчував спокусу зав'язати якийсь фальшивий вузол, що розв'яжеться від натяжки. Пані втратила для мене всю свою привабливість. Світ стане кращим за її відсутності. Дуже крат була убивцею-інтриганкою, яка знищила сотні людей. Вона заслужила на свою долю. Наскільки ж більше на неї заслужила ця сестра, яка єдиним махом руки спрямувала тисячі на дорогу смерті. Вниз опустилася друга мотузка. Я прив'язався сам. Ми були за п'ять ліктів від верхівки і не могли здійнятися вище. Люди заходилися тягнути нас догори. гори. Килим ковзнув обвежу. Вниз опустилися жердини. Я схопився за одну. Килим полетів донизу. Якусь мить мені здавалося, що це кінець. А тоді мене витягнули на дах. Нам повідомили, що внизу точилися запеклі бої. Кульгавий цілковито мене проігнорував і кинувся донизу. Я ж розтягнувся на даху вежі, радий бути в безпеці. Я навіть заснув на хвильку. Прокинувся я на самоті, під північним вітром та бляклою кометою на горизонті. Я рушив донизу, аби оцінити фінал великого задуму пані. Вона перемогла. Жоден із сотні повстанців не вижив, а більшість заздалегідь втекли. За допомогою розкиданих куль завивач розповсюдив хворобу. Вона досягла критичної стадії незадовго після того, як ми з пані помчали геть, переслідуючи душокрада. Черівники повстанців не змогли спинити її бодай трохи, таким чином і з'явилися цілі поля загиблих. Та навіть так чимало ворогів виявилося частково або повністю невразливі до хвороби, а не всі наші втекли від інфекції. Повстанці захопили горішній рівень. На тому етапі планом була контратака чорної роти. Прощенний кульгавий мав допомагати їй, доправляючи людей з вежі. Але пані не було там, аби наказати атакувати. За її відсутності кульгавий наказав відступати у вежу. Нутрощі вежі – це безліч смертельних пасток, якими керували не лише східняки завивача, але й поранені, котрих забрали всередину попередні ночі та виходили за допомогою сил пані. Все скінчилося задовго до того, як мені вдалося пробратися до побратимів. Коли я таки натрапив на їхній слід, то дізнався, що на кілька годин запізнився. Вони вийшли з вежі з наказами встановити лінію частоколу там, де стояли укріплення. Я спустився на перший рівень задовго після настання темряви. Мене долала втома. Я просто хотів спокою, тиші, можливо, посаду в гарнізоні у якомусь містечку. Моя голова відмовлялася працювати нормально. Мені потрібно було чимало зробити. Спростувати всі закиди, пережити протистояння з капітаном. Він не захоче зрадити наступне наше доручення. Існують фізично мертві та морально мертві. Мої побратими належали до других. Вони мене не зрозуміють. Ельмо, ворон, ірис, одноок і гоблін – вони вдаватимуть, що я розмовляю незрозумілою мовою. Однак чиї міг я їх засуджувати? Вони були моїми братами, моїми друзями, моєю родиною і діяли морально в умовах ситуації. На мене звалилася вага всього цього. Я мусив переконати їх, що існувало вагоміше зобов'язання. Я крокував висхлими калюжами крові, переступав через трупи і вів коней, яких звільнив від стаїнь пані. Чому я взяв кількох, залишалося для мене таємницею, окрім слабкого розуміння, що вони можуть знадобитися. А коня-пір'їни я взяв тому, що не мав бажання йти пішки. Я спинився і пильно поглянув на комету. Вона здавалася виснаженою. Не цього разу, так? – запитав я її. Не можу сказати, що я геть збентежений. Я силовано реготнув. Чи ж могло бути інакше? Якби це був час тріумфу повстанців, як вони вірили, я загинув би. Я спинявся ще двічі, перш ніж дістався до табору. Вперше, коли почув тихеньку лайку, доки спускався рештками нижньої підпірної стіни. Я наблизився до джерела звуку та знайшов одного кого, який сидів під розп'ятим форвулакою. Він безперервно говорив м'яким голосом, мовою, якою я не розумів. Він був таким зосередженим, що не почув, як я наблизився. Так само він не почув, як за хвилину я залишив його, відчуваючи непереборну огиду. Одного кисть тягнув платню за смерть свого брата Томтома. Знаючи його, він робитиме це не один день. Наступного разу я спинився там, де за битвою спостерігала фальшива біла троянда. Вона й досі була там, загибла в такому юному віці. Її друзі-чародії лише погіршили її смерть, намагаючись урятувати від хвороби завивача. Оце і все. Я поглянув позад себе, на вежу, на комету. Вона перемогла. Чого вона досягла насправді? Знищила повстанців? Але вони стали інструментом її чоловіка, чи більшого зла. Тут зазнав поразки саме він. І він, і вона, а також я знали про це. Зазнало поразки більше зло. Ба більше, ідеал повстанців пройшов чистку та гартування вогнем. Через покоління. Я не релігійний. Я не можу уявити богів, яким наплювати на безглузді витівки людства. Тобто логічно, що істоти такого штибу просто не звертатимуть на це увагу. Але, можливо, існує міць для більшого блага, створена нашими об'єднаними несвідомими умами, що стане незалежною силою, вагомішою, ніж сума частин. Можливо, оскільки це справа розуму, вона не обмежена часом. Можливо, вона може бачити всюди і в будь-який період часу, і рухати пішаків так, що, здається, сьогоднішня перемога стане наріжним каменем для майбутньої поразки. Можливо, то втома, якось спливала на мій розум. Я кілька секунд вважав, що побачив краєвид завтрашнього дня. Побачив, як тріумф пані скручується, немов змія, і спричиняє її знищення під час наступного проходження комети. Я побачив, як справжня біла троянда вносить у вежу власний штандарт. Побачив її з її воїнами так чітко, наче сам стояв там того дня. Я гойднувся у сідлі на коні пір'їни, приголомшений і нажаханий. Якщо це видіння справжнє, я буду там. Якщо це видіння справжнє, я знав білу троянду. Я знав її вже рік. Вона була моєю подругою, і я не зважав на неї через фізичний недолік. Я підштовхнув коней до табору. Коли до мене гукнув вартовий, я відшукав у себе достатньо цинізму, аби відкинути видіння. Я просто занадто багато пережив для одного дня. Такі персонажі, як я, не стають пророками, особливо не з того боку. Ельма був першим знайомим, кого я побачив. Дідько, ти виглядаєш жахливо, промовив він. Ти поранений? Я міг лише похитати головою. Він стягнув мене з коня і кудись повів. Це останнє, що я пам'ятав упродовж кількох годин. Хіба лише, що мої сни були не менш плутаними і загубленими в часі, як і видіння, і вони геть мені не подобалися. Але я не міг від них позбутися. Та мій разом прагнув відновлення. Тож мені вдалося забути ті сни вже за кілька секунд після пробучення.